eta, bueno, pues, egon behar diinen, klaro. Epatu duzu, eh? deustukoak izan da parekoak, eh, mori, urbiltasun horretan ere, ba, murgildu zarete kanpaina ez, gribarariak aste kampainarekin, ze ikusi dugu bi urte luzea huetan zehar, zelan plataforma, bueno, leku guztietan egon den, kriston kanpaina egin den, eta horre ere parek hartu du. Bai, bai, bai, hori gara ega izan da... Bueno, eh, nahiko inplikazioa lortu da auzo mailan eta guere pare moduan, bueno, den feminista bezala hor egon beharginen, noxi. Bueno, gendere guztiari bezala, es, bai, igual galdetzen dizue uger, seriu ditzen gaurko, bueno, gaurko, kontzentrazioa, gaurko kontzentrazio hau askeguneo eraikitzea zen mezu bidaltzen ari garen alde batetik urtzi eta tailleri eta beste alde batetik auzoari eta gizarteari. Bai, bueno, ba Alde batetik, e, bueno, bide gabekeria hau salatzea. E, bueno, evidentemente, guztiz, e, ez dakit, neur da ezarri nahi detezigorra pintada bat egiteagatik greba egun batean. Beste alde batetik, e, elkartasun osoa adieraztea, eurekin, euren familiekin, eta, eta horretan ari gara, ez dakit. <laughs> Eh, Aipatu dugu ez, greba, greba horokor bat izan zela, egun hori, eta greba horretan, greba egun horretan, e, besteen artean, emakumen eskubideak, e, aldarrikatzen ziren, ez, eta e, e, azkenean zigorrau, e, apur bat, e, adibide bezala ez, edo beldurra sartxeko bezala erabiltzen ari bira ba, hai, ba, e, autoridadeek, zelan e, ez da bakarrik hemen gertatu zik eta Estatu dut ere ez, bai Madrid, Lenalfonekin, bai Granadan beste bikiderekin, eta E, kasu honetan badakigu e, lan munduan ere emakumeen eskubideak e, bere ziki hurratuak izaten direla e, ze lan planteatzen duzue e, mugimendu feministatik ere borroka hori ez azkenean zan nahi dugu e, lan, munduan, lan munduan egoera protesta prozesta egitea gaitik zartuko dituztak hartze lan eta, eta zuek emakumen bezala ba, asko esateko dut kasu e, borroka honetan Bai, bai, bai e... Bueno <laughs> Zimaz, Lazaie... Eh, ba, Iskatu ki... urduri gaude hemen. Bai, <laughs> eta orduak aurrera doazenean, gero eta bai, orduriago, bai. ba, ordu bete eskaz, falta da, purtsua gehiago bakarrik urtsi eta tehiagertzeko, eta ba, ez dakit igual asken mesua, botatxeko hemen bai deustun dagoen jendeari, orain hurbildu urbildu jendeari. Bai, bai, mundu guztiari urbiltzea, eta bueno, elkartasuna dieraztea, urtziri tehiari, bere familia lagun eta guztiei, eta baita ere baituak ezaten ari diren gainotzeko grebalari guztiak, eta Bueno, lan handia daukagu la horretik, ez gaituztelak ikilduko eta aurrera egingo dugu eta hau hautzi eta hau pateien. Jo, abenetan mille eskeru hemen maiaskegunean izate gaitik, oro oraindik denbora daukazu pankartan errelegua tokatzen sai zu eta eta gurekin egotea gaitik hemen irratian, 1000 mi esker. Vale, mille esker sui agur.